Hoe dan ook, ik ben een beetje een beetje Karibu, beetje een beetje een Wizara yenye damana ya maendeleo ya jamii ilipewa ripoti za magavana wa mikowa kuhusu kambi za, za wahamiaji. Ripoti ambazo wizara hiyo iliziagiza tangu mweze septemba mwaka jana. Na wizara hiyo hiyo yenye damana ya mambo ya ndani imeongeza muda wa mweze mmoja ili kukamilisha operesheni za ubomawaji wa majengo ambao yalijengwa kinyume na sharia hasa kando ya barabara za serikali uh, Nam na kusu COVID-19 pensum mskele za uh, ni watisa walifariki dunia, walifariki dunia kwa COVID-19 tangum mlipuko wa ugonjwe huo kuzuka inchin burundi. Haya bila shaka na mengineyo ni katika ukura huu watarifa ya habari mimi ni Omer hakisman Hakizman Serafina na kimitambo karibu Isangani. Habari Kamili. Wizara yenedamana ya yajami ilipewa reporti ya, Zamagavana, Wamikoa kuhusu zawahamiagi. zawahamiyagi. Reporti ambazo wizara hio ilizia giza moje September mwa Makten ninherece katibu wakudumu katika wizara hio. anaeleza kutokuwepo sababu yoyote yawahamiyaji hao kuitwa wakimbizi na kujuza kuwa serikali ilichukua hatuwa hiyo ilikuwepo uundaji wa vijiji vya amani. Mwenye, eh, kwenye maanti kia kurahisisha njia za utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Tumsikirize, anatafsiriwa na Romwald Nio yabifuze. Mwakuhezu mshikranganji, kinuha kata munga huku itambeo sangini mute kano kwa kasa vijewa wa matariko lekeranya yuiti. Mweka jana Wizara ya Mambo ya Ndani maendeleo ya jamii na usalama ili waomba magavana kusanya idadi ya kambi za wakimbizi wa ndani. Zoezi hilo lilifanyika na kutoa ripoti. Wizara inaifanyia kazi ili kutathmini kinachoweza kutendeka. Ila jambo la muhimu ni kutambua kuwa hakuna haki ya kuitwa mkimbizi nchini mwako. Hata ukiangalia mazingira wanamoishi ni magumu. Jambo la kusikitisha sasa wanaonekana kung'angania katika sehemu hiyo ingawa na maisha duni. Kwa hiyo tunatahadhimini tunachoweza kufanya ili kuunda vijiji vinavyojumuisha wote hasa wanao kaa katika ardhi ya raia si vema kukaa katika ardhi yao na ya mwingine maana watakuwa wamemnyanyasa. Tunatendea kazi hiyo ili kuunda vijiji vinavyojumuisha wote kama wanaorejea kutoka Tanzania, Rwanda, Uganda ambao wana maisha duni wapate pa kuishi. Hata hao wengine Hakuna sababu ya kuwepo wakimbizi wandani nchini Burundi. Hakuna sehemu kusiku na amani na utulivu. Munafamu kuwa ya rio tokia mwakrifu mwagia mea tisa tisi na tatu ndiyo ya mesabisha kuwepo kwa kambi hizo ila hatuwezo kudumo katika hayo ya isibo inchi na hivyo hakuna sababu ya watu kusaria katika kambi. Kuna makundi mengi ya kambi hizo ila maranyengi wamegenga katika nafasi ya sirikari. Kuna wengine waliwa kuenda kwenye kituo cha askarigeshi ama polisi. Lakini pia... Kuna walio pata hifazi katika maparokia hapa na pare hasa ya kanisa katoriki. Tunarenga vijiji maana raisi alitoa itoa mwelekeo kuwa mnamu mwakarifumbi na theathini. Vijiji vijote vitakuwa vimefiwa huduma ya maji na umeme. Mbwa wanaora ndaranda mitani wali wauwa wa, mbuzi saba kijijini gasuru mtani kiremba katika tarafa ya gasorwe habari hizo zinabainisho na jiedonenio nizigi ye, katibu tarafa Gasorgwe, anayeleza kuwa miongoni mwambuzi hao, wawili walikuwa mali za chama cha ushirika sangwe. Anayeleza pia kuwa ushirikiano, kwa ushirikiano wa raia minani saleh mkuu wakijiji Gasuru, alijaribu kuwinda mbu hao uh, uh, ili uwa bila mafankio, kisa walikimbia. Anajuza uindaji kuendelea, na kuwataka raia kubaki macho kipindi chote ambacho mbwa hao watakuwa bado hawajauawa kuna kundi la wahitimu wa shule za ufundi mjini Gitega wanaotengeneza mashine za kupalilia na umwagiliaji mashamba vijana hao wanaeleza pump hizo kutengenezwa kwa kuzingatia mazingira kwa kutumia nguvu, nguvu ya upepo badala ya mafuta Fidel D'Antoine Sabimana alitembelea bonde la mto Mutuenzi lililoko katika tarafa na mkoa wa Gitega ambako vijana walikuwa wakijaribu kupima uwezo wa mashine hizo mengi zaidi na Fidel D'Antoine Sabimana Hapa, tuko katia bonde la mutu wa mutuenzi ni katia ulaya na mko wa gitega vijana. Waliomariza shure za kifundi, walikokuwa na jaribu pampu ya kumuagilia mashamba waliojitengenezea unyewe. Diyo medini hori mbere wa ufundi wa chama cha vijana wanausika na uvunguzi wa kiteknolojia chama kinatro tumikia katika kata nyabutuzi la gitega anasema kuamba mpango na husu kutengeneza mashini inaotumia nishati kutoa katika nguvu za maji na upepo Diyo medini anasema kuamba pampo hizo zitaweza kusaidia katika kumuangilea mashamba wakati wa kiangazi kijana huyo anasitiza kuwa inchini burundi kuna mito mito mingi na upepu pia lakini nguvu zake azitumii. Hiyo ndio sababu alijikuta na wazo hilo na kusaidia katika uwanja wa kilimo. Vyanhao wanapanga kutengeneza mashine zingine muhimu kwa kilimo na ufugaji ambazo haziharibu mazingira wakibahatika na kupata fadhili. Mashine hiyo ya kumwagilia imetengenezwa katika viuma vya kawaida kama anavosema fundi huyo pia vyanhao wametengeneza mashine zingine kama mashine za kupenya mihogo crushers za mboga na zingine bali na ubunifu huyo vyanhao pia wanahusika na mitambo ya nishati kutoka kwenye jua kwa uhitaji katika mundi wa gitega na mazingira yake Fidel d'Antoine Sabimana shukrani makao makuu ya mkoa muaro yanakumbwa na uhaba wa maji safi kuna takriban miezi miwili Wakazi wakata za maineo wanaeleza kuchota magi ya vyanzo vilivyojengwa maeneo ya puani za mito ili kufauru kupata safi Hivyo wanadai kutumia mdamrefu kwa kutembea zaidi ya kilomita mbili. Huku wakijikuta katika hali ya matumizi makubwa ya pesa kwa kununuwa dumu la litra isherini zaidi ya faranga miambili. Inosangurunzi iza kiongozi wa sekta ya Maji katika shirika la ugavi regidezo anabaini ugavi wa magi e, machache mahal hapo. Hekta 133 moja zilipandwa miti mkoani Karusi Rusi na vigiana 11 katika kipindi cha mnyezi minane iliopita. Kwa ushirika wa asasi heizo 2000 plus, vigiana hao wali, wahitimu wa shule walipewa mafunzo ya kujiendeleza na ya kukinga mazingira. Walifundishwa pia kutengeneza majiko ya kisasa, lakini pia kutengeneza mkaa. Governor Karusi anasema kufurahia kazi zilizo tekelezo na asasi iyo na kuataka vijana hao kuendelea kuwa pamoja hata baada ya mradi huo. Anawataka pia kupanua uwanja wa kazi kimaendeleo zaidi. Mabaki ya magari yaliyoharibika huonekana hukuna kule kwenye kona mbalimbali za mtaa wa Buyenzi mjini Bujumbura. Watu wanaoendeshea kazi zao uh, karibu na maeneo ambayo yana mabaki hayo wanadai usafi kuwa hafifu maeneo hayo na kutaka utawala kusaidia katika kuunda sehemu nyingine uh, kuandaa sehemu nyingine kumradi ya kuegeshea magari yaliyoharibika. Huyo ni mojawo. Inatupa matatizo, inatupa matatizo kwa juu na sisi. Unakuta na pako na sisi tu kuna onyoka na magari. Wanataka kujia kuto tenbela, wanataka parkingu hakuna. Unakuta siku tenbela amlangu. Zina tumiki, tunataka juu zina zinaenda kama giswa lisema. Kingine na cho usafi, usafi yapabuendishwa zani mdomo sana. Kutokiana na yu magari webi kwa pambe tenbela amlangu. Nam. Ni sasaba na dakika therathini katika studio za Radio Isanganiro, hii ni tarifa ya habari. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tunasikika vema kwenye masafa ya miya na moja inchinkati hasa mginigitega na ambako wakazi wa jiji hilo la Gitega wanauelewa tofauti juu ya ujio wa chanjo uliyotangazwa na tume ya kitaifa ushika na upambanaji dhidi ya mlipoko wa COVID-19 jana Jumatano. Tume hiyo ilitangaza benki ya dunia kuwa mfadhili wa chanjo za COVID-19 siku siku zijazo nchini Burundi. Baadhi ya raia wa Gitega wanaamini chanjo hiyo kuja kusaidia kikinga uzaga, uh, uzagaaji wa virusi vya corona. Huku wengine wakieleza kuwa na mashaka kwa kutojua mambo ya nyuma ya chanjo hiyo. Tuwasikilize chanjo lizi ya mulipuko wa virusi kwa ya corona na fikiri nesu, ikipatikana ni vizuri kwa sababu yos, janga hilo dinangamiza ulimweni kama chanjo hiyo ipo pengine kwa nini isifike burundi bora na chanjo hiyo uwepo ili watukinge na kutulinda kama wanavzu tulinda na majanga imengine kujainivini kusu chanjo siwezi nikakubali vizuri bali katika kujikinga na korona nikunawa na maji safi na sabuni pamoja na kuvaa parakoa wakati unakuenda na fasi ya watu wengi ilu alie na maamkizi asiwape wengine wala usiambokizu na fam kuwa tayari kuwa watu wengi ni kusema, kama chanjo imesha patikana itafika inapungua na kuweza kutoa chanjo hiyo kwa raia wote ilikuwa kinga na fili kwamba madaktari tayari kuona kuwa hakuna madhara bali ili ilibuniwa ili kupunguza mambukizi janga la corona Ni baadi wakazi wajiji la gitega wakijaribu kueleza fikra yao kuhusu chanjo inayokuenda kuletua na bank ya dunia nchini burundi uh, kiamsada. Ni tu kwamba watu tisa walifariki dunia kwa COVID-19 tangu mlipuku wa ugonjwa huo kuzuka nchini burundi. Watu 134 Ndiyo walikuwa wagonjwa hadi jumaine ya tarehe 27 mwezi huu. Ni ripoti ya tume ya kitaifa usika na upambanaji didi ya COVID-19 katika mkutano watume hiyo jana jumatano. Dr. Itade Ndikumana makam kiongozi watume hiyo alijurisha pia kuwa serikali haita kuwa tayari kuulizwa jambo lolote litakalo jitokeza, Kwa matokeo ya baada ya chanjo hiyo kwa yule ambaye atapenda kuchanjwa. Wito wa serikali wakubomua majengo yaliojengwa kinyume na sharia pembeni ya barabara kuhauitikwi ha, ha, jema mjiningozi. Huku kukisalia siku mbili tu ili muda uliot, uh, uliotolewa ili kukamilisha mchakato utamatike. Joseph Martin Buchumi katibu tarafa Ngozi anaeleza kuwa hakujapatikana hata silimia kumi za majengo ya na kueleza sababu kuwa watu wengi kutuma barua za kutaka kutende wa haki kwa madai ya kuwa na hatimiliki za viwanja walivyo jengea. Buwana Buchumi anajuuza kuwa operesieni za uchekechaji barua zinatekelezwa na taasisi za upangaji migi Ni tu kwa mba wizara ya nye damana ya mambo ya ndani hivi punde muda mdogo tuu kabla mimi kuingia studioni imeongeza muda wa muwezi mmoja ili kukamilisha mchakato wa ubamoaji inchi nzima. Mila na utamaduni wa warundi ni, mion, ni moja wapo sababu za kufeli kwa upambanaji uh, za harakati za upambanaji thabiti idhidi ya unyanyasaji wa kijinsia ni la, uong, la uongozi watu mehuru ya haki za bin Adam kitaifa katika warsha na asasi zinazo pambana na unyanyasaji wa kijinsia watawala pamoja na sharia iliofanyika utarafani Rutegama mkua Muramja Leo Alhamis katika mkutada wakupambana ilivyo dhidi ya unyanyasaji wa Aina Hio Dr. Six vinyini Muraba anajuza kuwa Usota jikidole wa maovu hayo unaweza kusaidia katika kupata suluhisho thabiti. Na huu ndio mwisho wa tarifa ya habari mchana huu mpenza msikele saaji asante kwa kwanasi. Tumshukuru sana hakizimana serafina mbaya metuunganisha kimitambo kwa niyaba ya wotu waleosikika na wotu waleosaidia ili wewe kufanikisha tarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo. Tukutakie mchana muema.